Та час для людини, верх якоїсь, ні, зовсім несправедливості, ні, а навпаки, верх несправедливості. Адже людина приходить у світ зовсім не зі своєї волі, а в цьому світі маса речей, які існують не з її волі, та яким вона має скоритися по-рабськи. Дивна була ніч, і я спала, і водночас начебто бачила саму себе, бачила Саму себе в сні. Ранок. Це справжній ранок. Телефонний дзвінок. Це справжній телефонний дзвінок. Я проворно схоплююся і беру телефонну трубку. Трубці голос Арнольда Вікторовича. Невже це справді голос Арнольда Вікторовича? Я вражено дивлюся у півосвітлене вікно. В голосі благання. Вибачливість, що він дзвонить у такій ранній порі, коли люди, які мають серце, не дзвонять, а якщо дзвонять, то лише у крайніх випадках Що сталося, що я, пам'ятаєте, я вам казав про трагедію, яка трагедія, здавленим шепотом дихаю в трубку, щось знову сталося Я ж вам казав про Памір і про свого друга Олександра Степановича, він альпініст, загинув під час обвалу Ой, горенько, розвиднюється в моїй свідомості, бо про всяку всячину подумалося, коли сказав про трагедію. Пам'ятаю, вже ж пам'ятаю. Такого хірурга на весь Київ не було. Хворі до нього ставали в чергу. Зосталася одовою молода дружина з двійком дівчаток. Так-так, глибокі баритональні переливи в голосі ледь притлумлено. А які славні дітки зосталися з сиротами в Олександра Степановича? Старшенька Оля, молодшенька Ніна. Старшенька вдалася у матір, молодшенька у батька. Здається, ще зовсім недавно вся сім'я навідувалася до спільного друга Юрія Юрійовича. Позавчора він подзвонив до Агнеси Федоріни, дружини покійного. Запросив погожого дня разом із дітьми навідатися на Човнярську станцію, адже осінь стоїть золота. Скільки зараз іще охочих погребти веслами, помилуватись краєвидами. То що, Агнеса Федорівна розридалася в трубку, так і не спромігшись на жодне слово. Ви мене слухаєте? Так я слухаю, шепочу з болем. Хоч як дивно, та Арнольд Вікторович не має з ким порадитися, отож він хоче порадитися зі мною, бо має до мене безмежну довіру. Я хочу взяти на себе обов'язки по вихованню Олі та Ніни. Спробую замінити їм батька, якого, звичайно, ніхто не замінить. Що ви мені порадите? Телефонна трубка вмовкає. І я шепочу в її чорну тишу. Допоможіть малим дітям, Арнольде Вікторовичу, допоможіть. Ви вважаєте, з мого боку, це тактовно, адже пам'ять про Олександра Степановича тактовно. Більше, ніж тактовно. Я так вагався, так вагався, зважую всі за і проти, і я так боюся своєю пропозицією завдати болю Агнесі Федорівні. Отож, і вирішив покластися на вас, адже ви, жінка, знаєте всі таємниці жіночого серця. Не вагайтеся, спробуйте все зробити для дітей і для Агнеси Федорівни. Чому ви остерігаєтеся своєї доброти? знаєте, доброта всяка буває, доброту по-всякому сприймають, але вам я вірю. Покладаюся на вашу пораду. Ой, дорогий ви мій Арнольде Вікторовичу, що ви кажете? Та нічого я вже не кажу. Бажаю вам усього найкращого. Добра бажаю, бо ви по-справжньому добра людина. Попрощалися. А я все не віднімаю телефонну трубку від вуха. Відчуваю на своїй щоці поцілунок. Клари Матвіївни, прохолодний, цілющий поцілунок. Дещо бачено, щоб начальство цілувало своїх підлеглих. Вона завбачливо зготувала каву. Дехто з наших працівників іще не підійшов, ми вдвох. Суздальцева завжди приходить раніше від усіх, наче тікає з родини. Та чи можу я запідозрити в ній якісь домашні чвари? в неї, що видається еталоном жіночності і порядності. Ми не граємо у мовчання. Для нас обох мовчання приємне. Для нас обох мовчання форма спілкування,